Uff, det er et ufyrselig sted, dette her. Ja. Svartskogen er virkelig et treffende navn. Ja, virkelig kan det begripe at vernet ville holde til her oppe? <laughs> Hva slags mennesker er som bor i et sånt sted? Tror må du må ha vært i kontakt med lokalbefolkningen, Gran, du som har vært der før. Ja, de er nesten like nifse som naturen de lever i. Ja, Sky og innadvente, og uhyre vanskelig å komme i kontakt med. Ja, folk blir ofte nok så rare i sånne inneklemte små bygder. Rare? Jag vill snarere ski. Ja, ja, ja, ja mørk, det andra oss vad du vil si. Nå. Jaha. Vi følger en bygdevei som vukter seg med mørk og kompakt skog. Månen kaster et melkkaktig lys over veien foran oss. Bygda virker utdødd. Det gikk et menneske å se. Alle lysene har slukket ut. Åh, jeg har aldri sett en skog som här Trærne danner mur på bägge sider av veien. Vi beveger oss liksom på bunnen av en smal sprekk. Jeg kan merke på pusten min at jeg ikke liker meg her. Jeg liker meg svært dårlig, Kan vi stoppe litt, dere? Kan vi stoppe litt? Hæ? Ja. Skal... Så her, Lilian, en, en sigarett. Åh, oh, ja, takk. Ja, det skal jeg også Ja, ja jeg takk, jeg står her Takk Ja, ja jeg håper snart Hva eh... er, er det? Synes, det? Kommer det ikke noen på veien der borte? Se der, det ser som en mann Åja mann, det er vel ute i skogen på den tiden av den Spøkelse Är det något vad tror du mörk? Om ett öjebliks ska du få mig en begrundad mening, Björnkattberg. Helt ljusigt inte helt det. det. Oj. Men det måste vara. Ah, ta det en ro mina damer och herrar. Det spöke där känner jag gott. Ja, <laughs> så ska sällskapet på skautur. Ja, ja, blå bara så fint än då. Ja, god kväll Einar. Det er jo deg, ja, Harald! <laughs> stemmer det, stemmer ja. det. Ja, dette, mine damer og herrer, er min gamle studiekammerat fra Jusen, Einar Bråten. Han endte opp som lensmann här i dalen. Ja, gulig, det, det. Jeg er jo herifra da. Ja, de må vara syster av Bjørn Werner, Harald sin forlovede, ikke sant? Jo, det stemmer. Ja, og dette er resten av ekspedisjonen. Det er Bernhard Borge, Orn. hans kone Sonja, og Kai Bugge, hei, hei. Ja. Mor, mor. og Gabriel Mørk. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, jag talade Harald på telefon tidigare idag. Då jag är lei för det som har hänt fröken Werner det det gjorde mig var gruligt ont dem. Ja, men jag har ett håp på mot han är i live. Ja. Ja, för det har vi inte funnit dem. Nej, vi har inte det. Nej. Vi har naturligvis søkt etteren, men det er kul i helvete med båtenforhold i blåkjenn, vet du. Hva er det som får dere til å tro at han har tatt liv av altså? seg? Jo, for, det, for to dager siden fant jeg hatt han og geværet hattes ved bredden til å kjenne. Og like ved låg at han lå like et av bikkas, skøt inn tvert gjennom huket. Å nei, Bella. Det var ferske fotspor som førte frem mot bredden, og som tyder på at han, ja, han må ha tid sats og kaste seg uti på djupt vatten. Jaha. Og, og hva med hytta, har du undersøkt det? Ja, den var tom og tydeligvis forlatt sommer og natt. Stod i paraffinlampen der og brenn, men for øvrig så var alt i orden. Ingen tenkte at plutselig opprydde eller noe som tyder på anfallet av sin forvirring. Så ja, det ser ut til at i ro og mak har et i kveldsmaten sin før den tok Bisha og Gewehr og gikk ned å kjenne. Men jeg fatter ikke, han ville aldri ha skutt Bella. Men hvis det nå var Selvmord, hvorfor gjorde han det? Eller? Har de noen teorier om det? det er vanskelig for meg å si det. Jeg vet ikke, jeg kjent litt av det. Og de tror ikke på det gamle sanget om gjenferde til Tore Gruvik? Nei, det gjør vi nok hit til jeg er politimenn og tror ikke på svarteboka. Tja, sånn forklarer jo hvorfor rustet ordet fortsatt er uoppklart. Åh? Ikke bry deg om mørk, her han, ja. Men hvordan hadde det seg at du oppdaget disse sporene allerede dagen etter? Jo, og hva gjør du egentlig her i Svarte Skauen på denne tid av døgnet? Ja, det er... Jeg ser etter en kar som har støket av ifra, en gærning. Å, hvem da? Ja, de har kanske lest om Haugru-mordet. Var det han som tok liv av brødrene sine? Ja, det skjedde her i bygden da, vet du. Faktomtaken like etterpå og, mm. og, og så viser det sig at den må ha sprøyt Men ja, den må ha vært ganske gløgg Da han gikk oppi sinnsforvirringen For da er den klart å rømme ifraresten vi har ikke fått tak i den da mm. Så det går en gal, mordeløs i skogen här? 12. august En uforståelig drift er skutt opp i meg Et begjær, en impuls jeg aldrig har kjent maken til Jeg blir trukket mot kjerne Og jeg vil ikke Jeg låser døren, legger nøkkelen i lommen Tvinger meg til å ligge stille i køya med en bok Bella tasser rastløst frem og tilbake. Hva er det for noe som drar i meg der ute? Jeg vil ikke gå dit ut. Jeg vil ikke.